Allah Subhanahu wa ta'ala sikuwa mtu kwa wazazi wake wawili Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah akukumbusha kuwa mama yako ameichukua mimba yako kwa udhaifu juu ya udhaifu. Wa fi amin. Na ziwa baada ya miaka a itazakkar ayuha alibn kunbuka mtoto kumbuka ma hasala min ummika min umumatin wa hamlin ruba'atin wa tarbi ule umama ule amekubeba katika tumbo uja uzito akajifungua yale macho waliyohisi akakunyonyesha akakulea mpaka ukawa mtu wewe leo kisha wema wako nenda kampelekee mkeo na watoto wako ukamsahau yule kule nyuma ambaye ndiyo sababu ya wewe pale ulifika fatadhakar alhamlu wa auja'aha wa ataaba kumbuka ujauzito na maumivu aliyokuwa akiyapata yule mama na tabu zake na kuna wengine mama zao walipata tabu Pengine yule mama ndiye yofanyia yeye na yeye amekubeba wewe tumboni, huku yopika viazi vya karai, yopika mahamri, yopika nini? tabu zote zispate. Na wewe uko tumboni mwanadamu. Hamna mtu anayejua naloendelea duniani. Mpaka uje duniani akulee katika tarbia mzuri mpaka umekuwa amekusomesha. Na hivyo hivyo viazi vyake vya karai mnavovidharau Hivyo hivyo ndo wamekusomesha we mpaka ukafikia tena ikiwa amekusomesha katika dunia wamefika mali nzuri kabisa leo umekuwa meneja meneja auna haya kusema yule mama yangu meneja yule ah so. endelea uone utafikia wapi hata ukapata cheo gani katika dunia ikiwa hauna uhusiano mzuri na mzazi wako wallahi hautaishi na raha katika hii dunia hilo chukua wataka liwachapa